إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يهده فلا هاد له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقترك أمته على محجة البيضة ليلها كنهارها لا يزيب عنها بعد إلا حالك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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرأ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فينا دراجة براتشو إبوشتنا السيسر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته Posljem zahvala Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i što smo donili salavat salam na njegovog posljednjeg poslanika, imenjenika Mohameda Sallahu Alaihi Wasallam, mi ulazimo u temu koju smo večeras pripremili i odredili da govorimo. Prije toga, želim da spomenem nešto vezano za požurivanje. Požurivanje je jedna od urođenih osobina svakog čovjeka. To je od urođenih osobina insana. Da voli da požuruje. I ona ne znači da je samo po sebi negativna. Znači ima i svoje pozitivne strane i efekte, ima i svoje negativne strane efekte. Ali čime ljudska osobina urođena, znači mora se kontrolisati. Nijednoj svojoj osobini ne smijemo pustiti da uh, povolji da radi ono šta hoće. Kada posmatramo u Koranu, kada nalazimo istražujemo kako tretira gospodar svjetova, požurivanje. Vidi ćemo da nije uvijek u negativnom svjetu kada govori o požurivanju govori o mušnicima i nevjernicima koji požuruju Allahu kaznu pa na više ajeta više različiti ajeto više različiti sura gospodar svjetova pominje i spominje nam i upozorava nas na tu pojavu pa kaže ljup požuruju oni koji u nju nevjeruju misli se na Allahu kaznu jer vam je poznato i čitali ste u sirama naših poslanika da je njihov narod kada bi ogrezao više u nevjerstvu Imao običaj da govori pa daj nam išče ono čime nam prijetiš. Požuruje Allahovu kaznu, Allah ukazu. I na drugim mjestima Gospodar Sjedova govori pa kaže zar oni našu kaznu požuruju i nato prema gospodaru, prema gospodaru Sjedova. Tako da je požurivanje, požurivanje Allahove kazne od osobine, to ta vrsta požurivanja od nevjerniške osobine i prisutna je bila kako kod ranih naroda, tako i i danas. Vidimo po pitanju pozitivnog spominjanja požurivanja. Gospodar svjetova u suri Al-Imran 33. ajet govori: "Yasarū ilal kaže: "Požurite oprostu od Gospodara svjetova." Gospodar svjetova traži da požurimo oprostu i njegovim džennetima čije su prostranstva koko nebesa i zemlje i koje su pripremljene za mutakije, koje su pripremljene za bogobojazne. U čemu Gospodar svjetova traži da požurimo? U Markfira, to znači da požurimo po pitanju te obje gospodaru svjetova. To je ono što se od nas traži. Dalo bi se zaključiti da trebamo požuriti sa činjenjem svakog dobrog djela. Trebamo požuriti sa činjenjem svakog dobrog djela. Ali ne svijemo požurivati sa činjenjem tog dobrog djela. Znači kada pristupimo činjenju tog dobrog djela, ne svijemo onda požurivati što prije da to obavimo. Ako će to uticati na suštinu tog dobrog djela. Jer je našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam došla zabrana u suri Taha 114. ayet gdje gospodar sveta u prijevodu značenja kaže i ne žuri sa čitanjem Kur'ana i ne žuri sa čitanjem Kur'ana naš poslanik sallallahu alaihi koji je emanet na njemu dolazi mu Džibril i dostavlja mu ajete i čuje ajete i sada treba da ih prenese da ih prenese umetu mi dobijamo neku informaciju pa je prenesemo polovično Znači, pola smo zaboravili, pola smo dodali, onako to ispadne, onako kako ispadne. Allaho poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, osjeća je, uh, tu uh, teret koji ima, pa čim bi mu Džibril učio, on bi za njim ponavljao, kako bi ustabilio i kako bi učvrstio to što mu se objavljuje. Pa gospodar sveta mu je da požuruje sa učenjem Kur'ana. I jako učenjem Kur'ana, što bi rekli Bogu ugodno dijelo znači stvar preko koje se približamo u gospodaru svjetova. Ako ćeš izgubiti na suštini, nemoj požurivati. Tako da ne trebamo požurivati sa či, prilikom činjenja dobrih dijela moramo da voditi računa da postignemo suštinu, suštinu sa tim. Generalno, nalazimo mnogim stvarima gdje gospodar svjetova traži da se požuri sa imadetima. E, traži, prije svega, da požurimo oprostu gospodara svjetova straži zatim da požurimo sa obavljanjem namaza. Čim nastupi namaz, trebamo ga obaviti u prvom vaktu. Zatim, ono što se od nas straži, jeste da požurimo sa obavljanjem hađa, punoljeta muslimani, muslimanka, čim se ukažu mogućnosti, trebaju obaviti hađ. Zatim, požurivanje sa iftarom. I tek smo ispravili Ramazan, sretali smo se sa predajama koje govore o bericitu, da će biti umetu dok budemo požurivali sa tim. Zatim, požurivanje sa džanazom, jer ukoliko je u muslimanskoj ukoliko se na nađe meit, ukoliko neko presjeli, požuri se sa njim kako bi, ukoliko je dobri odmori od dunjaluka, jer sve ono što mu stijedi posljednje kabuda za mu'mina će biti bolje. Ili ukoliko je bio od lošijih ljudi, da odmori dunjaluk od sebe. U svakom slučaju sa džanazom treba požuriti, zatim treba požuriti sa vraćanjem duga. I treba požur, požuriti sa brakom. I to je jedna osoba hadisa u kojem naš poslani sreće, skupina mladici, kaže koje dva su mogućnosti da se ženi, neka to uradi. Ako nije u mogućnosti, neka primijeni neke lijekove koje ćemo olakšati ta samački život. A od lijekova nije šetnja po, po čaršijama i po ovim tržnim centrima i neobaranje pogleda, već treba se postupiti malo, malo drugačije, manje više, da da to znate. E, ako analiziramo sadašnje stanje muslimana, generalno generalno na nivou umeta ili lokalno na nivou našeg naroda bošnjačog ovdje u BiH vidimo da su prisutne tri vrste požurivanja požurivanje u tri segmenta a negativno je požurivanje prvo je požurivanje pobjede i rezultata rada vidimo da je svjesna muslimanska omladina vidimo da muslimani danas priželjkuju i to je dobro priželjkivati pobjedu ali požurivati je nije stvar na koju mi možemo uticati Nije stvar na koju mi možemo uticati. Naše, ono što je nama, što mi imamo mogućnost, jeste da poduzmo sve kako bi do pobjede došlo. Kada će gospodar svjetova dati pobjedu? I šta je pobjeda kod gospodara svjetova? To je jedno pitanje u koje mi trebali da napravimo jednu analizu. Nekada, poznat vam je slučaj ashaba kojeg je mušnik ubio. I kaže u tom trenutku kada je vidio da je gotovo, znači smrt mu nastupa, kaže pobjedio sam tako mi gospodara kjabe. Pobjedio sam tako mi gospodara kjabe. A ubijeni u dvoboju je ubijen. U osnovi je pobjednik onaj koji koji ostane živ. Pa se mušik ovaj, ovaj, čutiš tamo mu kako pobjedio, jaga ga uspio ubiti. Pojento je što je postiguo Šehad na lavom putu. Sar može čovjek biti gubiti koji postigne šehadu, ali stvarno ispravno na šehadu, jer danas kad se govori o šehadu na lavom putu, je ja to bude neki međimuslimanski sukupi, pa je jako nezavidno ispomenuti te neke, neke izraze. Tako moramo vidjeti što je pobjeda. Onda kako da požurujemo pobjedu kad je mi ne dajemo? Kako ja mogu požurivati nešto što ja u osnovi nije do mene? Ja sam poduzao što je trebalo da poduzmem. Gospodar svjetova kad bude da opobjedu, dao je ukoliko bude htio na način na koji on to bude htio. Također rezultati rada u tom kontekstu i u tom požurivanju. Nalazi da je naš poslanik, sallallahu alihi vselem, rekao da će doba biti primljena sve dok čovjek ne dođe do faze da kaže ja sam tražio od gospodara svjetova pa mi ovo nije udovodio. Njegovo požurivanje, požurivanje odrobava će biti razlogom da gospodin svijetovamo neće ukabuliti Kabuliti I to je hadijsko limama Buhadija. To požurivanje je jako negativno i uopšte nemamo potrebe za tim, za tim stvarima da se mi mi opterećujemo. Zatim, drugi segment požurivanja koji je, koje srećemo kod svjesne muslimanske omladine jeste požurivanje sa zaključcima i iznošenje mišljenja. Požurivanje sa zaključcima i iznošenje mišljenja. Ovo je kod nas prisutno zato što mi živimo u demokratskom društvu. A u demokra od odnačela osnovnih načela demokratskog društva jeste sloboda govora. Sloboda govora je strana šarijetu. Svidjeli se to nama se ne svidjeli? Znači, mi nemamo u Allahoj vjeri nemamo slobodu govora. Ne možemo pričati šta hoćemo i ne možemo pričati kada hoćemo. Ne možemo u namazu govoriti izuzem ono što je predviđeno u namazu da se govori. Ne smimo vrijeđati, uznemiravati, psovati. Naš postanik, s.a.v. kaže, nemojte psovati svoje roditelje. Pa kažu sahabi, zar ima normalna, zar ima normalna insana da će psovati sebi roditelje? U taj vakat je to bilo nezamislivo danas, naravno, srećemo mi na ulicama, srećemo ljudi da psuju svoje roditelje i da je to nažalost normalno. Mi smo tišli znači, jedan, jedan stepen dalje, ali u negativnom smislu. Pa kaže, naravno, vi kada opsujete nekoga, kada opsujete nešaj roditelji, taj će vam odgovoriti. Vi ste uzrokovali, vi ste bili sebebog, da ti roditelji budu opsovani. Na taj način, na taj način sloboda govora, zbog mnogih tih nekih segmenta, vrijeđanje drugih, zabranjeno je čak bilo i vrijeđanje i umalovažavanje lažih i božanstava, kako ne bi oni vrijeđali gospodara svjetova koje je istinsko božanstvo. U svim, ti, u svim tim segmentima čovjek je morao da vodi računa kako se izražava i šta će, šta će reći. Podizanje glasa u prisutu našeg posanika, Mohameda sallallahu alaihi wa sallamim, govorili smo o tom i u ranim predavanjem događaja sa Atabitom i Nkaisom. Svidjelo se to nam ili ne? Sloboda govora je strana šarijetu. Međutim, zbog tog uticaja demokratije na nas, vidjet da muslimani komentarišu sve I odmah u sekundi, je li čuo vijest, odmah zna da izanalizira šta se tu desilo. To je najvirovatnije i ide analiza kompletna kod je bio očevidac. A šta se tu desilo? Na osnovu filtera medijskih koji su došli do njega. Pošto je procijeđeno sa stotinu cjedila i ti dođeš i komentariš i šta je Normalno je u svemu, ovo normalno je da čovjek ima mišljenje. Nije normalno da to mišljenje iznosi. Po pitanju svega, evo da me upitaš, kloniranje i pitanja o kojima nisam pročito nikad ni harfa, ali imam neko svoje mišljenje. I to je normalno, ali nije normalno da ja iznosim toho mišljenje ako već nisam u tome, u, tome, u tome stručnjak. Čovjek od me ima neku pretpostavku to bi moglo biti e, pozitivno ili negativno. E, nalazimo, nalazimo da je halifa Omer za novo nastale probleme, dok je on bio halifa, za novo nastale probleme imao običaj okupiti sve žive, tadašnje žive učesnike bedra. Kogod je bio učesnik bedra, dovedite mi ih, hoću da se sa njima konsultira. Računao je najpametnim ljudima i najvrednijim ljudima kod Allah subhanahu ta'ala iz, iz njegove generacije. I računao je kada su se oni odazvali džihadu. Kada džihad nije bio obavezan ensarijama. Tada džihad iš uvijek nije bio propisan ensarijama. Ensari su se obavezali, te Allahov poslaniče u Medini van Medine, međutim bedri je van Medine, I ipak su ukvenuli da, da ga pomognu u toj, u toj borbi. Zbog te njihove odluki i pronicljivosti, Omer Ibn Hatab radjelao talan i mu je posebno mišljenio prema njima. Pa bi je okupio, sa njima se konsultirao, pa onda došlo do zaključka. Pogledajte. A Omer sam po sebi, naš poslanik, salallahu alaihi wa sallam, je rekao, ako, kažu, radnim narodima je bilo pronicljivih ljudi, A ko je izmog umeta i jedan pronicljiv čovjek, to je Omer ibn Khattab. Sto postotno najpronicljiviji čovjek umeta po hadisu našeg poslanika, sallallahu alaihi. I to je kasnije živo će mu pokazati u mnogim primjerima te neke, te neke stvari njegove pronicljivosti. I pored toga je potreban bio da se savjetuje. Nalazimo zatim da je ima Ahmed o pojedinim pitanjima. Kaže, ne bi istraživo bi određeno širijatsko pitanje tri godine prije nego što dođem sa zaključkom. Tri godine dođemo neko novo na nastala situacija ili neko pitanje koje nije ranije tretirao. Sačekaj, pa čitaj, pa iščitavaj, pa čitaj, pa čitaj. nije to konstantno tri godine, al nonstop ispitivanje. Hajde da vidimo, hajde da vidimo, hajde vidimo šta kaže FFK. Ovaj, okay, hajde da vidim kako tumači ovaj hajde, ajde da vidimo imaloš po pitanju toga. Tri godine prođe, on neće da da iznese svoj mišljenje. Posle tri godine analize i izučavanja i čitanja, ajma mahnit. Imam ahnit. Za kojeg? Šef Osman, ti to spomenuo ranije. Smatra da ocenu im kadženeta. Da je Osman i kadženeta za četvorica imama, Šehu san ne je smatra da su velike indicije da su ostali kaženeta. Jer kaže na osnovu hadisa našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, moj ummet neće složiti na zabludi. Ummet se ne može složiti na zabludi. A ummet je kompletno složiti u svim generacijama da su ovo četvorica imama. imam me Buhanifi, imam Ahmed, imam Malik, imam Šafije. I ko govori protiv njih ili protiv jednog od njih, znajte ili je na zabludi, odma ili će završiti na zabludi. Ili će završiti, ili će završiti na zabludi. I tako ima Mahmedo pitanje izlošenja svog mišljenja po tri godine. Nalazimo imam Buhari prilikom pisanje njegovog saheha. Svoj saheha kad je okupljao, za njega se prenosi za imama Ahmed, evo, van, van teme, milijona hadisa kaže se da je znao imam Ahmed, milijona hadisa, milijonče, bio čovjek milioner. A, za imama Buhari kaže se sto hiljada vjerodostanih i sto hiljada nevjerodostanih bih sebe znao. Sto hiljada vjerodostanih, kaže isto toliko onih koji to nisu. A opet je u svom u uvrstio 7.563 hadisa. Svega 7.563 hadisa. Od 100.000 treba uvrstiti 7.500 dođe. Od, odluči se koji ćeš ti hadis uvrstiti, a koji nećeš. On je pokušao da izbaci sve hadise koji se ponavljaju. Da ne bude, ponavlja se ista informacija, da je da pokušamo srž naše vjere u jednoj knjizi, a samo vjerodosno ne, ne predaje. Zbog toga je da bi se odlučio šta da šta ne, kaže se u Revdi našeg poslanika, u džami našeg poslanika, sallallahu alaih sallam, u Revdi bi klanio odvariti kate i stihare, Allaha subhanahu wa ta'ala da ga nadahne i da mu pomogne i da mu ukaže da li da određen hadis uvrsti ili ili ne. Iz ovih primjera vidimo da je jako važno prije nego što dođemo do zaključka i prije nego što iznesemo mišlje da se konsultiramo, kao što je to uradio Halifa Omer, da analiziramo kao što je to uradio imam e, kao što je to uradio imam Ahmed i na posljedicu da od Allaha tražimo taufika da od Allaha tražimo da dahnuća i da nam ukaže na ono što je istina i šta je khair kao što je to uradio kao što je to uradio imam imam Buhari. Treća stvar koja je vidljiva i prisutna po pitanju požurivanja kod svjesne muslimanske omladine jeste požurivanje po donošenja suda o drugima. Jako brzo donesemo sud o drugim ljudima. I inače, zbog važnosti ove teme, naši šehovi su u, modernoj, u modernom dobu su pisali na tu temu poput šeha Bekre Guzejda jedan od velikih učenjaka Saudijske Arabije koji je živi u našem, u našem vremenu u našem stoljeću. Napisao je knjivu Klasifikacija ljudi između mišljenja i ubjeđenja klasifikacija ljudi između mišljenja i objeđenja. tiči ja mislim da je on, kad se ubijediš, kakav je on, opet je, pitanje trebaš li iznijeti I zbog to je upozorio. I knjiga je i posvećena i mladomuslimanima naši, naši, našeg vakta koji su je pozabavili tim nekim klasifikacijama I knjiga se prevodi šalata, ali manjeg je objima, trebalo bi uskoro da ugleda, ugleda svjetlu dana. Jako opasna, jako važna stva, donošenje ostude osude ljudi. I zbog toga ćemo večeras trtirati samo jedan citat koji je izrekao šehol islam imtenije. Šehol islam imtenije, rahmetullah ali u svojoj kizi Hamavija koja je u arapskom izdanju koja je kompletno, ima taj, taj citat u ovom koji je prijevod, ali nije, nije prijevod je rađen u raniju štampi u nije bila kompletirana Hamavija, još uvijek nisu bili nađeni svi detalje. U, u, u bosanskom izdanju nema. Iako je knjiga fenomenalna knjegu koji imate na bosanskom jeziku, Šehoj Samim Temije stvarno otratira, ovaj komentar od Šeha Ibn Usaimina, preporučio, preporučio bi je za čitanje. Šehoj Samim je govori o nekim obavezama. Koje su naše obaveze kao muslimana? Pa govori naravno o edukaciji, govori o primjeni onoga što naučimo i onda se dotiče naše obaveze prema grešci kod muslimana. Ne ono oko čega postoji, možda je pogriješio, možda nije. Možda je pogriješio, možda nije nego 100%, 100 to se ispostavi da je čovjek pogriješio. Kaže tu mogu da budu dvije kategorije ljudi. Prva kategorija da čovjek bude muştehide. je onaj učenjak koji je na tom stepenu da sam ima uvida u islamske dokaze i on sam posmatra i može da odabire koji je vjerodostojan, koji nije, koji koga derogira i da dođe do zaključka da kaže ovaj propis je takav i takav. Takar čovjek koji je na stepenu muştehide. Kada pogriješi ima jednu nagradu, kada pogod dvije nagrade. Ako pogrieši ima nagradu zbog truda koji uložio, Ali ne može biti nagrađen zato što je pogriješio. A ako pogodi ima nagradu i zbog truda koji je uložio i zbog toga što je što je pogodio. Tako kaže ovu kategoriju ljudi, učenjaka koji su muștehidi i doši sa stvarima koje se danas nama u Belodani da su greška, nemamo pravo negativno da konsultiramo i da komentarišemo međusobno i da ga osuđujemo zato što je on muștehid. Biće nagrađen zbog toga. Druga kategorija je običan svijet poput nas i vidiš kod brata muslimana 100% po počinju grešku šehr Hussan im te mi upozorava kaže nemoj ga osuditi prije nego što uzmeš u obzir sljedeće stvari pa na prvom mjestu spominjete obu na prvom mjestu spominje, spominjete obu i u tom kontekstu je naš posanik sallahu aneho sallahu rekao da svaki sin Ademov griješi a najbolji je onaj koji se posljed greške Allahu pokaja svi smo mi grešnici svi smo mi grešnici Najbolji od nas su oni koji se Allahu zbog toga, zbog toga kaju. I dobro vam je poznato da bi takva vrsta teube bila ispravna. Čovjek mora momentalno da takav grijeh, da osjeća prezir prema njemu, da ima namir gdje mu se nikad više ne vrati. I ukoliko je nekom uzeo od haka, od čovjeka, ukoliko je uzeo nešto od, od njegovog prava, mora namiriti. Nemo ukroo hiljadu eura u džahilijetu i sad se pokaju Allaho, a čovjek ostao dužan 1000 nego to nekako moraš moraš namiriti moraš pratiti, moraš čak ukoliko se boji za svoj za svoj obraz vratimo tajno na neki način da na koji on neće znati al da tajna njegov i metak se vrati vrati kod njega e, to su ti neki uslovi da bi se da bi se i pogledajte oba šta je inače teoba nečije loše djelo može biti bolje nego nečije dobro djelo Ukoliko će njegovo loše djelo sa sobom povući te obu, taj čovjek će imati nagradu zbog toga. A ukoliko će nečije dobro djelo sa tim povući oholos, što inače prisutno kod nas, nažalost. Učinimo nešto jednom, dignemo se kod da smo pauni. E, to ukoliko će kod nas izazvati oholos, to dobro djelo nam nikako, nikako neće koristiti. Dok ukoliko smo učinili loše djelo, pa smo se pokojali imat ćemo kod gospodara svetova nagradu. Tako da što samite mi je savjetoje da ne mojemo optuživati muslimana po pitanju njegove očigledne greške prije nego što uzmemo u obzir da ima mogućnost teobe. Zatim drugu stvar koju spominje je se mogućnost istikvara, istikvara. A to je da čovjek donosi istikvar za one grijehe kojih je svjestan i one grijehe kojih nije svjestan. Teoba je konkretno da se kaješ za počinjeni grije kojih si svjestan. A istikvar je da donosiš uopšte Tražen je opres od gospodara svjetova za one grijehe kojih si svjestan i koji nisi. U tom kontekstu prenosi ima muslim od Ebu Hureyre radijalahu talanhu, da je naš poslanik s.a.v. rekao, tako mi onoguće ruci moja duša, kada vi ne biste griješili, gospodar svjetova bi vas zamijenio drugim narodom koji bi griješio i koji bi istikvar od gospodara svjetova tražio koji bi stikvar od gospodara svjetova tražio. A na drugom mjestu naš posanik sallallahu alaihi husam savjetuje da donose mu kaže jer, jer ja to doista učinim i po stotinu puta dnevno. Naš posanik sallallahu alaihi husam, po stotinu puta dnevno bi imao običaj da izgovori riječ estahfirullah, estahfirullah. I ovdje kažemo istikvar je za sve grijehe uopšteno da čovjek traži oprostat od, od gospodara svjetova dok je te oba konkretno pokajanje za određeni grijeh kojeg smo svjestili. Treću stvar koju šeho sam je savjetuje da uzmem u obzir prije nego što osudim nekog muslimana, jesu dobra djela. Jesu, jesu dobra djela. Jer imam Ahmed i Tirmizi od Ebu Thera radijalahu ta'la, anhu bilježi hadis da je naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ga savjetovo, boj se Allaha gdje god bio. Boj se Allaha gdje god dio, nakon lošeg djela učini dobro, na taj način će loše djelo biti izbrisano. Na taj način će loše djelo biti izbrisano. I sa ljudima lijepo postupaj. Ovo je lijek za loša loša djela. Ako je čovjek svjestan lošeg djela da učini dobro, ne bi li Allah dao da se njegovo loše djelo izbliše. I zamiste, mogućnost konkretna, poslanikanje potvrdio sallallahu alejhi ve selle da je ta mogućnost realna. I ti optužiš i osuđiš čovjeka zbog grijeha, a on poslije tog grijeha učinio dobro djelo i neće odgovarati kod Gospodara Svetova za to loše djelo. Pa ako neće odgovarati kod Gospodara Svetova, ko će ti da odgovara? Da odgovara pred Četvrtu stvar koju Šehulj te nami temije savjetuj da uzmemo u obzir prije nego što osudim muslijana, jeste dova, jeste dova I u ovom kontekstu od Džabir i Odalaha, radijalav talanhu, naš poslanik, salallahu alaihi wasalam, prenosi situaciju koja će se desiti na sudnjem danu, da će rob polagati račun pred gospodaram svjetovo, pa će ga gospodaru pitati, je li ti naredio da mi doviš? I je li ti objećao da će ti dobu uslišati? Pa će rob reći, jesi gospodaru naredio nam da tražimo od gospodara i objećo nam ono što budemo tražili u će nam. Kaže, jesi gospodar. Za tada nisi bio u toj i toj tegobi. Pa si tražio od mene i tegobu sam ti uklonio. Pa će rob priznati, jesi gospodar. A kaže, za tada nisi bio u potrebi. Tražio si od mene pa ti nisam dao. Pa će se rob prisiti reći, jesi ti gospodar. Stvarno, tražio sam, nisi mi, nisi mi dao. Nisi mi, nisi mi dao. I tada... Naš posanik s.a.v. opisuje situaciju u tom trenutku. Kaže, zbog toga što ti tada nisam udovoljio, ostavio sam ti da bi te nagradio na ovom danu, pa ćemo dati od svojih nagrada ono što on bude htio. Pa rob kad bude vidio šta se sve pripremilo za neuslišane dove, kao neka kontra nagrada, tada će uzvikuti volio bi da mi nikad nijednu dobu nisi uslišao gospodaru. Volio bi da mi nikad nijednu dobu nisi uslišao da si mi to ostavio za ovaj trenutak. Na osnovu ovoga mi vidimo i zbog toga je naš posanik s.a.v. rekao da je to muholi ibade, da je to suština ibade, da je ta doba. Dobiš od gospodara svjetova. Možete zadesiti jedno od Ti tražiš nešto, gospodar ti to podavi. I to je ono što najčešće mi priželjkujemo. Ti tražiš nešto, gospodar ti zamijeni nečim boljim. Ti recimo hoćeš. Da se oženiš Fatima, nema nema druge. Gospodar svetovati pripremio Merijem koja je za tebe bolja ili obrnuto ti tražiš Merijem on za tebe je bolja Fatima. Al te bi jo jo što nije ili obrnuto za udaju ili bilo koju drugu spa. Da znači, Gospodar svetovati je zamjenio pripremi pripremioti nešto što je daleko što što je daleko bolje za tebe i ugodnije u toj dobi ili da ti ostavi za sudnji dan. Kada ćemo pri... tad da ćemo reći Gospodaru da Bog da nikad mi ništa nisi dao od ovih blagodati da mi nikad nisi na dobu odgovorio da bi mi dao ono što si, što si pripremio za današnji, današnji dan poenta je da preko tih dova koje vijednici čine mogu se spasiti od svojih nedostatak i svojih grija na sudnjem danu a mi smo ih možda zbog, toj, zbog tih grija osuđivali zatim ono što spominje Šehulj Stanin temi je jedna od metoda preko kojih čovjeku se može preći preko ružnih dijela jeste pitanje šefata jeste pitanje zagovorništva na sudnjem danu, jeste pitanje, grubo rečeno, neke urgencije na sudnjem danu. Tu će naš poslanih, sallallahu alaihi wasallam, imat mogućnost u više navrata da se zagovara za članove svoga umjeta, između ostalog po pitanju početka sudnjeg dana, a i konkretno po pitanju kategorije kategorija muslimana. I ovdje se, nekad u muslimanskim zajednicama, dolazi prigovor da svjesna muslimanska omladina ne priznaje pitanje šefata pitanje zagovorništa našeg poslanika salallahu alim usalim, to nije tačno s tim što ovdje dolazi do jedne jako opasne spari, mi šefat tražimo od gospodara svjetova da podari Muhamedu, a ne tražimo od Muhameda ništa znači Muhamed je mrtav Muhamed je mrtav i on ne može nam pomoći na sudjem danu, ukoliko mu gospodar svjetova podari da bude šefađija tada, ali gospodar gospodara svjetova ajto u kursi mi učimo ajto u kursi mi učimo da nema šefađije iz zevbi iznihim samo ako po me kome Allah Allah dozvoli. I zbog toga što upozoravamo da je šef, šefat, stvar koju Gospodar svijeta daje kome hoće za koga hoće, oni kažu vi ga priznajete šefat. Naći uloga i zbog toga mi učimo posljen, ponavljamo za muezinom i učimo dovu posenazana. I nagradu zato ćemo imati da će nam Allah poslati biti šefadžija. Jer mi kažemo podarimu Visoko mjesto koje si mu objećao. A koje je visoko mjesto objećano u poslaniku, salallahu a.s. Već da bude šefađija za svoj umet na, na sudnjem danu. I to je jedna od prijednosti. Mi, nas koji živimo u muslimanskim sredinama, gdje se javno čuju ezanu, ezan je za razliku od onih koji žive po zapadu, iako opravdaju svoj boravak, mogu ga opravdavati, naravno, ne suprostavljam se tome, ali ne mogu opravdati da je življenje u Bosni i Hercegovini življenje u nekoj od evropskih država, isto. Isto, samo ovu obzir, ovu stvar da uzmemo u obzir, nama je, nama je dosta, živimo se, zanima, alhamdulillah, i ponavljamo za moje zima i, alhamdulillah, i odazivamo se na njihove na njihove pozive. Pored ovog šefata, ima šefat gdje će šehid imati pravo za, za članove svoje porodice braš i drugovi će imati pravo da, da čine šefat za svog brašnog druga ukoliko budu različite ljestice u, u, u dženetu. Znači, pitanje šefata je jako bitna stvar, I preko šefata, ali uz, uzvišnji Allah će preći preko nekih naših preko naših grijeha. Šehu ili sam temije o stvari na koje skreće važno jeste pored dobrih djela koje je učinio. U Ebu dvr što prenosi hadisu našeg poslanika alislam, kaže poslije ružno djelo učini dobro pa će ti ružno djelo biti izvisan. Šehu ili samim temije spominje ovdje i dobra djela na koje je podstakao nisam ga učinio, ali sam drugi je podstakao to dobro djelo. Zbog tog što sam drugi je podstakao Gospodar Svjetovami može, ukoliko bude htio, prijeći preko nekih mojih ružnih postupaka. I u tom kontekstu, Ebu Mesode Lensarera de la Uttaranhu prenosi da je došao čovjek od našeg poslanika, sallallahu alaihiho sallam, tražio jahalicu. Tražio je jahalicu. Kaže, moja jahalica strada, ja sam ostao bez jahalice. Pa ga je zamolio da mu Allah poslanik dodijeli neku, pa kaže Allah poslanik, sallallahu alaihiho sallam, ja ne posjedim to, ja ti ne mogu dati. Međutim, ima čovjek, obratio se njemu, reci da sam Uh, pa se vratio našem poslaniku wassalim, i tada kaže naš poslanik onaj koji ukaže na dobro djelu ima nagradu kao i onaj koji ga je uradio, kao i onaj koji ga uradio i hadis je zabilježen kod muslima tako da šehto skreće pažnju da uzmemo u obzir ovu činjenicu, da ne osuđujemo ljude, a prije nego što uzmemo u obzir da je taj čovjek potsticao na dobra djela i na taj način je možda se priješlo preko njegovih ružnijih kaže sedmu stvar tu i spominje jeste nedaća koja ga zadesi na dunjaluku nedaća koja ga zadesi na dunjaluku i ohrablujući djeluje predaje koje bu se id i je buhurera gdje je objećao tada kaže muslimana ne pogodi nikakva nedaća ili bolest tuga ili žalost nikim, niti ikakva nezgoda čak gdje mu se ne desi da ga ubode i trn a da mu zbog toga ne bude opušteno nešto od njegovih nešto od njegovih igrijeha a pogledajte ovo što je hadisom spomenuto nedaća ili bolest, tuga ili žalost. Ima li dana da mi ne osjetimo neku nedaću? Ima li dana da ne osjetimo neku tugu? Ima li dana da ne osjetimo neku uh, uvredu možda zato što smo usmanili neku neprijatnost? Preko tih stvari koje nas svakodnevno svakodnevno uh, nam se dešava i u gospodar svjetova će uzala ovu pomoć prespreko nekih naših ružnih ružnih dijela. Osma stvar koji spomeni šehoj sami temije jeste stanje brzaha stanje, naše stanje u Kaboru. Pa, poznatovano nam je da u Kaboru i će biti vjernik u raznim skušenjima. Od dolaska dvojica Meleka, koji će mu postavljati pitanje, zatim od maljeva koji će biti udarani, oni od muslimani od grešnika i, i, i nevjernici, zatim od neprijatnosti, smrada, toplote, između ostalog, od mnogobroni tih neprijatnosti, spominje se, da će kabor biti stisnut. Kaborski stisak. Kaborski stisak koji će se desiti svakom čovjeku. Koji će se desiti svakom čovjeku. I naš poslanik, salallahu alaihi husallam, spominje slučaj Sade imun Mu'ada, svoga sahaba, Sade imun Mu'ada, radijallahu ta'ala anhu, i kaže, ovaj čovjek je onaj zbog koga se arš zatrezao kada je preselio. U trenutku kad se sad preselio, koliko je to bila krupan događaj? Za kosmos potresao se arž gospodara svjetova. Kaže, zbog njegove duše se otvorila sve kapije nebeske. Jer vam je poznato, kad nam se uzme duša, odnijeće se do nebeskih kapija, pa ukoliko je od dobrih, osjećat će se lijep miris i lijep izgled, pa će stanovići nebesa govoriti, ko je ovaj čovjek s ovako lijepim mirisom, I s ovakom lijepim izgledom, pa će se vratiti i poželjet će mu dobrodošlicu. Ipak će se sa njim vratiti u kaboru da bi doživio ono što treba doživjeti. Takav je slučaj i sa grješnikom. Pa će se govoriti, o, ko je ova smrgljiva duša, ovaj čovjek ovakvog smrada i ovako, ova duša ovakvog smrada i ovakvog... To ćemo svi doživjeti. To je doživio i sad mu naz. Kada je njegova duša krenula prema nebesima, sve nebeske kapije su se otvorile. Hadisom našeg poslanika, mi to znamo zato što nas je o tome obavijestio, naš poslanik, salallahu alihi vselem. A dženaziju je prisutstvalo 70.000 meleka. 70.000 meleka mu je prisutstvalo dženaziju. Pa kaže da se je iko sačuvao kaburskog stiska, sačuvao bi se sad i muad. Sačuvao bi se sad i muad. Međutim, ipak ga je doživio, pa mu se posljednog toga mu je bilo olakšano. Posljednog toga mu je bilo olakšano. To je još taj trenutak preko kojeg je gospodar svjetova ga je očistio od nekih grijeha. Očistio ga od nekih, od nekih grijeha ono što sposobnije šehhud samite imit kao devet u stvari da uzmemo u obzir prije nego što osudimo nekog muslimana jeste nedaće sudnjega dana jesu nedaće sudnjega dana jer sve patnje dunjaluka koje smo vidjeli po pitanju tuge, žalosti, bola i neprijatnosti četni trn koji nas ubode zatim vidimo kako što se desilo sad muadu, sve neprijatnosti u kaburu koje će nam se desiti to je od razloga gdje će minima na taj način vjernicima biti uklonjeni grijesi od njih na sudnjem danu sve od neprijatnosti vječnik što bude doživljavao To će mu biti od razloga da mu budu oprešteni neki od grijeha. Jer čovjek u džennet neće ući sa grijesima. Čovjek u džennet neće ući sa grijesima. A to su neke etape preko dunjavučkih neprijatnosti, kaburskih neprijatnosti i neprijatnosti na sudnjem danu preko koje gospodar svjetova čisti nas, naše bići, našu dušu od tih nedostataka. I zbog toga smo mi naslovili tako se kalio džennetlije. To su te neke etape koje džennetlija prije nego što uđe u ženet mora preći kako bi se odstranilo sve ono što je negativno i što je loše, što je prisutno i što je prisuto kod njega. I deset i posljednju koji koju spominje šehoj sami temije, da uzmemo u obzir prije nego što osudimo nekog od muslimana konačnom onom definitivnom osudom, prije nego što udarimo čekicim i potpišemo presudu protiv njega, jeste Allahova milost. Jeste Allahova milost. Da ništa od ovoga ne bude razlogom da gospodar svjetova oprosti, opet ostaje Allahovo htjenje i Allaho milost i u tom kontekstu suri Zumer 53. a u prijevodu značnje, gospodar svetova kaže, reci o robovi moji koji ste se prema sebe ugrješili, ne gubite nadu u Allaho milost, Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. I Allaho milost je jako i izuzetno širok, širok poja i poznato vam je da je samo jedan stepe milosti puštena na Donjavluku, a 99 stepeni ostavljeno za sudnji dan kada će se Iblis ponadati da će nam gospodar svjetova oprositi. Kad bude video koliko oprašta i koliko će ljudi uvesti u dženet, Iblis će se ponadati da će i njemu gospodar svjetova oprositi. I ovaj ajet koji je gospodar svjetova ostavio u svoj proimlatoj knjizi jeste konstantan poziv za sve nevjernike i konstantan poziv za sve griješnike da je su uvijek vrata te obe uvijek vrata te obe otvorena i od Amra ibn Enbesar radijallahu ta'anhu an prenosi se da je naš poslanik sallallahu alaihi wasalam bio u situaciji da mu je došao čovjek izuzetno star oslanjajući se na svoj štap i govorimo o Allahu poslaniče ja sam čovjek koji ima puno grijeha ja sam čovjek koji je u životu puno ljude varao puno prevara imam u životu pa da li će mi gospodar svjetovo opustiti pa kaže naš poslanik sallallahu alaihi wasalam Zar ti ne je samo jedan Bog? Zar ti ne da je Allah Božanstvo, da Allah Bog jedini? Pa kaže svjedočim i svjedočim da si ti Allahov poslanik. Sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže naš poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, tebi je već oprošteno, svi su ti griesi, svi su ti griesi već oprošteni. Nema tih grieha, količinskih sa koje mi možemo doći kod gospodara svetova, a da Allahov bilost nije tolika, da može to i da hoće to oprostiti. I zbog toga je ovo Ovo je konstantan, konstantan poziv od gospodara svjetova za sve vjernike, sve, sve griješnike i, i na posljedku za sve čafire. Na kraju tog svog citata Šehuristan im temije govori da na posljedku se na osnovu što što su kaže spomenuli, vjernik treba da vodi računa, da radi stvari koje ćemo koristiti a da ostavi one koje ćemo štetiti i da vodi računa po pitanju a, osude osude ljudi koliko je negativno koliko je negativno ovo klasificiranje i osuđivanje ljudi mi možemo danas da da budemo svjedoci toga kao prvo i osnovno dolazi do prezira među muslimanskog dolazi do svađe među muslimanski nikome nije prijatno da čuje kako ga je neko osudio i kako ga je neko poružno pominjao čak i ako je taj grije tako od mene i onda ću se ja naravno neću se pozabaviti svojim grijesima za koje sam čuo da se priča u džamatu već se pozabaviti onima koji te grijehe komentarišu, pa ću pogledati ja u njihovi životima šta mi onima pričati? Kad je on ovakav je, ovakav je, ovakav je? I stvarno, nema čovjeka da je bezgriješan koji će ti ukazati na grijehe. Dakle, stvarno on je. 100% nema kod njega grijeha, on ima pravo da me kritikuje. Svi smo mi griješnici. Svi smo mi griješnici, naravno da je onaj koji te upozorava na tvoje grijehe ima ima nedostataka. Preko ovih međusobnih osuda dolazi do Zahlađenje među muslimanskih odnosa. A zahlađenje među muslimanskih odnosa je glavni sebe i glavni razlog da nema progresa i nema prosperiteta za muslimanoj jedne sredine. Da nema progresa i da nema prosperiteta. Mi smo imali prilike čitati kroz historiju s vama, pogotovo se to to je nama interesantno sa aspekta Španije. I naš šeha Bilsane Dvošatić je kvalitetnu knjigu po, to, po tom pitanju napisao i odradio. I obradio da je glavni razlog bilo razilaženje među muslimanima, da ostanemo bez teritorije koje smo držali 500 godina, koja je bila svetionik svakog progresa na teritoriji Evrope. Svetionik svakog progresa. Sva nauka je dolazila preko Španije, evropskoj, evropskoj civilizaciji. To je bila veliki gubitak, ne za muslimane, same po sebi. Jer na posljedku, ne, koji pogine na lahom putu, zar može biti na gubitku? Opet je to razumivanje lahove pobjede. Ali to je veliki gubitak bilo za, za, za šovječanstvo. To su bili neki nazaci, poslije čega se više nikad mi nismo ni uspjeli ni, ni oporaviti u, u, u dovoljnoj, u dovoljnoj e, mjeri. I to je samo jedan segment. A drugi segment, zbog koje je jako negativno se baviti osudama a, međumuslimanskim, jeste imidž islama. Šta će nemuslimani reći za islam ukoliko se mi budemo bavili međusavnim među osudama? U tom kontekstu je naš pasanik, s.a.v. izrekao hadis, Kaže, ja ejhon nas in nefikum munefirin, in nefikum munefirin. Kaže Allah poslanik. I ovo je hadis kod imama Buhari. Kaže, o ljudi, doista među vama ima onih koji rastjeruju. Doista među vama ima onih koji rastjeruju. A povod hadisa je da je došao čovjek našem poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, ja ne prisustujem sabahu zato što imam odulji. Puno dugo uči na sabahu, nisam u stanju toliko da podnesem, ja klanjam sabah, ne, ne prisustujem u džamatu. I Allah poslanih sallallahu alaihi wa tada koristi priliku da kritikuje dugo učenje na namazima. Pa kaže ste svjesni da među vama ima bolesni, ima žena, ima djeca ima staraca, ima onih koji su u potrebi. Vodite računa o njima, nemojte ljude tjerati. Zbog dugog učenja Kur'ana nemojte ljude tjerati. Mi nismo zapali tako takvo iskušenje, nikad nismo tjerali ljude zbog dugog učenja Kur'ana. Ali nažalost, mi svojim grijesima, svojim međusobnim kritikama i međusobnim ružnim odnosom tjeramo ljude, tjeramo ljude od Islama. A ako razmislimo i pogledamo šta je imidž Islama značio našem poslaniku, salallahu alaihi waslam. Šta je imidž muslimana značio e, našem poslaniku? E, kada se bedinska zajednica napravila i kada se pojavila jedna nova kategorija u ljudskom rodu tada, munafici, deklaracili se muslimanima, a u osnovi nisu vjerovali i Allah i njegov poslanika. Naš posanijek, sallallahu alaihi wa sallam, je dozvolio da egzistiraju u zajednici muslimanskoj i da budu tretirani kao muslimani, da se ne bi poremetio imidž Islama. Pa kaže, da ne bi mušljici, koji nas posmatraju kao jednu cjelinu, govorili, gledaj kako Muhammed postupa sa svojim istomišljenicima. Kako postupa sa svojim sljedbenicima. Jer u očima drugih murafit su muslimani, klanjaju poste, žene se udaju, znači žive tu, tu sa nama. Radi tog imidža ostavio je Ubijan onih za koje je 100% znao da su mu munafici i koji će biti ispod e, nogu ostalih čafira u, u džehennemu. Znači najdoljim slojima džehennema, džehennemsko gorivo. Radi imidža, radi imidž sama s tim što je svom povjereniku ostavio njihova imena, ostavio njihova imena, imena kako se ne bi slučajno desilo da neko od njih uzme neki položaj i da on preuzme neku inicijativu i da kaže to treba lijevo, to treba desiti, ne ne ti sjedi Ti sjedi i poznato vam je Omer Radjala Taran da je tražio od, da se njemu kaže sami ja od njih, pa je rečeno to si me sad pitao i nikad, nikad više, ali ti nisi, nisi od njih, pa kaže opet Omer se nije suzdržavao nego je gledao Guzeifu, pa kako je on postupio s obzirom da je znao imena, kad bi se nečija džanaza najavila, Omer gledao Guzeifu. Ako hozete fus, ja dekanja džnazu i on će mu dekanja. Tako hozete zikri i ja ću zikriti. Znači to je od od munafika. I dobro su se znali. Ček se spominje jedno gdje pita i da svoje namjesnike da nije neko od namjesnika slučajno uspio da se uvuče u e, političku tu sferu muslimanske muslimanske zemlje. Pitanje, to je pitanje munafika, zbog čega su ostavljeni po svoga kufra koji su imali u sebi samo da bi se sačuvao imidž, imidži samaj da bi se sačuvao imidž muslimana. Zatim nalazimo danas poznati sallallahu alaihi wa ostavio ostavio kjabu na nepotpunim temeljima. Na nepotpunim temeljima. Jer kada su mušici renoviraju misli na dovoljno i halogenet kada sagrade na starim temeljima ostavili su je na nepotpunim temeljima na kojima je dan danas. Ostavio je rušenje kjabe da bi je napravio da bi je upotpunio upravo radi imidža i imidža muslimana. To je kuća koja je bila poštovana još Ibrahima alaihi wa sallam koju su poštovali mušnici Merke, koji su tek privili islam i on objašnjava, kaže da ovaj narod, ovaj naš narod, da nije taze u islam, neće shvatiti, neće razumjeti. srušio od jabu pa bi je napravio upotpunio bih, da bude potpuno. Najsvjetije mjesto na Dunjaluku naš poslaneik salallahu alaihussalam ostavlja da ne bude upotpunjeno radi imiđa islama i muslimana. Kako će doživjeti onaj, možda dedo mušnik koji je cijel život, znao čaba je svijetak, Po pitanju toga to se zna od pamti Čaba bila sveta. I da dođe i da mu neko sluši ćabu, a da tvrdi da je na ispravnoj da je ispravno vjer. To, to se ne bi moglo, to se ne bi moglo doživjeti kao što nažalost i mnoge stvari koje su prisutne kod nas, naš deda ne može to da da da, da sva tjerpa mi provokiramo u džamijama i izazivamo što ne bi naravno trebali raditi. Zatim nalazimo e, da je možemo svrstati u tu kategoriju imidža islama i imidža Musimana. Postupak kojen je onaj poslanik sallallahu alejhi ve selam da se uradi tokom obilaska Allahove kuće tokom tavafa oko Kabe. Da se otvori desno rame. Jer prva umra je urađena dok su još uvijek mušici držali mehu pod svojim upravom i tada se već počelo govorkati. Pogleda je nema snage u muslimanima sve što neki mrše jade, nema tu, nema tu one prave snage pa naš poslanik, sallallahu alaihi hoslana, kao bi tim okupljenim međljicima i sjelima koji su bili u Kokeabe, mušičkim, porodičnim, skrenuo pažnju da je kod muslimana snaga, naredio je da se otkrije desno rame i da se pokaže mišić prema Ćafiru, ima ovdje dobrih primjera. A, naravno, danas je propis ostao isti, odstavimo desno rame, ali ne dokazujemo se nikome. Znači, hvala Allahu, sad su sve to muslimani tu, nema potrebe nikom da se dokazuje, ima polja gdje se treba dokazati pa, dokaz Uh, imiđ Islama što je značio našem poslaniku salalahu alijusvam možemo posmatati i kroz aspekt uh, farbanja brade i kose za muškarca odraslog sjedo pogotovo kada se ide u borbu tražio da se okrije brada i nakon krajeva to je tražio i od Ebu Bekrovog oca koji je primio Islama dano osobađanje neke da je malo da se vidi da da se dobije predstava da je kod nas mladost da je kod nas snaga, da je kod nas određena ja ja jačina zbog čega? zbog, zbog imiđa islama i zbog imiđa muslimana nalazimo halifa Omer Omera, halifa Omera utalana, da je naišao na mladića koji je išao zgureno i mlitavo pa ga je udario štapom i kada je ustanovio da nije bolestan kada je ovo od skrušenosti udario ga i reko ispravi se, pokaži dostojanstvo pokaži snagu, nije skrušenost u i ozgurenosti znači sklušenosti u, u nekim drugim pokazateljima, u nekim drugim stvarima, ne može musliman takav da se pojavljuje na čaršivu. Ponižen, zguren, radi imiđa islama u nekim, u nekim periodima, musliman se nije sklanio s puta, ako neđe na, na, uz, na uzak put sa nevjernicima, nevjernikima da se sklanio s puta, kako bi ja išao. naravno to je u situacijama kada je muslimanska upravo i kada treba dokazati određenu snagu. Znači ovo je već neki politički gest To je već određeni politi politički gjest, ne mora se uzeti kao pravilo. Ne mora se uzeti kao pravilo dozvoljeno čovjeku se skloniti pute ukoliko vidi da je neki mali starac, bez obzira šta je, šta je. Ali ovo je već, kažem, ovaj, demonstracija snage. i Imiđi svama, ako je u pitanju, i takvi su postupci bili, bili prisetni. I, I zbog sveobuhvatne situacije u umetu globalno i u našem narodu, lokalno, moramo ponovno analizirati kakve poruke mi šaljemo našim postupcima i kako to doživljavaju ostali, ostali ljudi koji nas okružuju. Jer pogledajte da, danas najuzvišnije pravila i, i izrazi islama su do, degradirani do te mjere da se nekada sami njih e, zastidimo. E, pitanje džihada, pitanje šarijata, pitanje halife, najvrhovnija određene pojmovi u islamskoj državi, gdje treba da dođe do ponosa islama i muslimana. Kako se doživljavaju ta pitanja? Kad se spominje šarijat, Odma se posmatra da će to biti neko osveta da će to biti neko krvoproliće da će to biti naš posanij govori kada se sprovede Allahov zakon Allahov šarijat na zemlji kada se sprovede kiše više pada više plodova ima bolje je da se sprovede jedan Allahov propis, jedan kazna Allahova na Dunjavuku nego ne znam koliko dugo plodonosne one blage kiše koja se spusta na zemlju od koje, od koje će biti veliki, veliki plododin To je šarijat. To je šarijat. Ti kad kažeš čovjeku, budemo li uspostavili pravi šarijat, garantujem ti da ćemo imati viša primanja. Garantujem ti, ako budemo imali, imali stvarno pravi šarijat. Onako kako Allah gospodara svjetova traži to od nas. Imaćeš više na fakije. Gospodara svjetova će ti više dati. Sto postotno. Sto postotno. A mi smo naši do te situacije smo došli, da smo čuli jednog od našeg, naših muslimana, koji koristio ovaj izraz, Šarijata. često da prijeti naše muslimanu u džami ka teško li se vama kad se uspostavi šarijat Daji koji poziva Allah o vjeri teško li se vama nek se uspostavi Allah o šarijat pa makar mene glava išla samo nek bude Allah o nek se uspostavi jer će to biti boljitak za moju djecu za moju, za moju uručadu koliko mi Allah bude, bude podario neću da se bojim šarijata i nemoj niko da me plaši šarijatom I ne dozvolite ni vas da iko plaši plaši se To je pravda. Šerijat nije nepravda. Oni koji se boje da će ostati bez ruke, neka malo razmisle svojim kažama. Neka nemojte da kradu, neće ostati bez ruke, nije nikakav problem. Oni koji se boje bičovanja zbog zinaluka, nemojte da čene zinaluk, mislim neko ostave se tuđi ćerki, tuđi hit čerke, neka se ostave ono konoc što ne valja. Nemojte da se bojite. Ni biščovanja, ni odsećanje ruke, ni kamenovanje, ni, ni ni Samo nemojte da se vladate onim čime i mi sami, znači kompletno čovječanstvo priznaje da određene stvari su negativne niko ne podržava kraću ali dan danas krade, kradu pa oni hoće da ruke a ti kradeš, čim se bojiš od sjecanja ruke kradeš, nemoj krasti nemoj i nemoj se e, sikirati moramo zbog imidža da ne spominje pitanje muđahida, da ne spominje pitanje džihada znači džihad uzveš pobiješ kompletno selo kako to može biti Džihad na laom, na laom putu. E, šta ti želiš tim, tim postupkom? Ne može da te razumije čovjek koji je pored teba, ne da te razumije čovjek koji, koji živi po nekim evropskim zemljama ili ljudi koji na posjetku kreni brni moramo pozivati, moramo pozivati u Allahovu vjeru. Zbog sveobuhvatne situacije koja je na nivou umeta ili koja na nivou našeg naroda, moramo preispitati naše postupke Moramo ponovno izučavati siru našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i pokušati da razumijemo njegovi njegovo određeno vladanje. Jer nije problem u pritržavanju za sunnet našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, problem je zato što mi to, zato što mi to ne radimo. Allah subhanahu wa ta ta'ala moli da osnagradi zbog vašeg dolaska i vašeg sabra. Allah subhanahu wa ta ta'ala moli da nagradi eh, organizator koji su nam omogućili ovakvi prostori i mogućnost da nam se da vam se obratimo. Molim Allah subhanahu wa ta ta'ala da nas, kao što nas je okupio obije na omiestu u kopii, u džanetu, u ferdavusu, zato što Allah to hoće i Allah to voli da uradi. Sanama subhanika Allahumme ve bihamdi kishadu na ilaha illa ind. Esta firoke u